Minden nesz. Hazárt balt Kérdezősködni kezdtem róluk, mert azelőtt sose láttam szamaradt, és mindjárt magam is meggyőződtem arról, hogy ez igen hasznos, dolgos, erős, türelmes, olcsó és szívós állat. Fyodor Mihálynovics Dostojevski a félkegyelmű Makaimre fordítása Hát akkor kibújok! hangokat és hideget érzek. De aztán jön a meleg a hasamba, és előbb-utóbb a bundám is megerősödik, a zajt pedig meg lehet szokni. A réten sok állat van, kisebbek és világosabbak, csilingelnek, ugatnak. Szorosan anyám mellett lépkedek, orrommal bögdösöm, hogy csurogjon csak allegróban az az édes tej a boldog pofámba. Gyerekek vesznek körül, Sima, puha, sós kezecskéiket nyalogatom, hozzám bújnak, visítoznak, egy ember kötelet akaszt rám, és azzal húz maga után, a gyerekek ugrándoznak mellettünk. Sima, kemény föld, jó illatok, meleg vizet öntenek a fejemre, és énekelnek kicsi hangjukon. Megint itt vannak, sót nyújtanak felém, fölnyalom mind. Egy ember átvisz a feldarabolt fák közötti térbe, szénaszag van, lehajtom a fejem és eszem. Sötét van, hideg van, összegömbölyödöm a szénában, alszom. Hemperegnek, átölelnek, lenyomnak, kacagnak, otthagynak. Süt a nap. Egy gyerek a nyakamat, fejemet dörzsölgeti, két gyerek hintázik, egy gyerek fekszik, valami fehér port nyújt felém, azt hiszem megint só, és felnyalom, de nem só. Megkötöznek, ostorral vernek, írtózatos hangokat hallok, én kiáltok, az ostoros ember a patáimat égeti szúrja, vasat szegez rájuk. Szekeret kötnek hozzám, megyek a bányához, hozom a sót, ekét kötnek rám, húzom a göröngyökön, lépésről lépésre. Egy lóval együtt dolgozunk, én megyek elől, ő mögöttem, hozzá van erősítve a szekér. Egyedül húzok egy magas szénás szekeret, a tetején ül az emberem, lefelé menet túl gyorsan forognak a kerekek, én is futok tiszta erőmből, a szekér felborul, kimászom alól, a szabad vagyok. Legelészek. Kutyaugatásra kapom fel a fejem. A kutya mögött emberek vasvillákkal, az emberem vezeti őket, és egyből rám mutat, azok meg mozdulnak is felém, elfutok. Nyitva van a kapu, ahol a gyerekekkel voltam, de a ház körül nincs senki. Bemegyek az istállóba, és kiszakadnak belőlem a hangok. Aztán megjelenik a kislány, megsimogatja a fejem, a nyakam, és könnyű taligát köt hozzám. Azon húzom őt meg az apját, aki egy büdös és üvöltő nagy traktorral szánt. Húzom őket hazafelé. Körülvesznek minket a bringás és motoros suhancok, belekapaszkodnak a taligába, egyikük a szekérrúdva fogózkodik, szinte érintve a pofám. Az apa rám csap az ostorával, futni kezdek. A suhancok leszállnak rólunk. Otthon a lány, füveket, illatos virágokat tűz a fejemre, sima, puha kezével. Megpuszíja az orromat. Beszalad a házba, két suhanc nekem ugrik, rúgnak, ütnek, rángatják a zablámat, tücskök ciripelnek, sötét van, éjszaka. A lány nem hoz szénát, át, nem ad vizet. Az anyja jön és ad. Aztán mégiscsak megjelenik a lány, azt mondja lágy hangon, Baltazár. És elvisznek az idegenek. Bekötnek egy istállóba, szénát raknak elém, reggel a motoros suhanc húz maga után láncon, hátamon két jó szagú kosár. Lefékez. Magához húz a láncon. Mögé áll, üt, majd valamit rak a farkamra, ami éget. Menekülök tőle. Megállok egy jó helyen, már nem égek. Fák élnek az út szélén, az árokban fűnő, a Suhanc utánam jön, és akkortól együtt dolgozunk. Visszük az emberekhez a Veknit, a Suhanc belefúj a kis kürtjébe, és megyünk tovább. Éppen az országúton pihenünk, amikor egy autó megáll. A lány jön oda hozzám, megsimogat, majd vissza a kocsiba, a Suhanc is. A madarak énekelnek, a legyek bosszantanak, a lány és a suhanc körülöttem ugrál, ha a lány van a fejemnél, a suhanc a fenekemnél, és fordítva. A suhanc belefúj a kis kürtyébe, sokkal hosszabban fújja, mint amikor a vekniket rakja be a kis faházikókba. A lány és a suhanc folyton együtt van, ki vagyok kötve a kosarakkal a hátamon egy szöges drótos kerítéshez. A suhanc bőrkabátja rám van dobva, zsebéből recsegelő a zaj, mögöttem valahol a lány és a suhanc, feltörnek belőlem is a hangok. A kosarakat a hátamon letakarják egy ponyvával, állok az esőben. Reszketek a havazásban. Hiába próbálok, nem tudok fölállni. Körülvesz a pék, a pékné és a suhanc, kezében valami súlyos. Megjelenik a csavargó, és magával visz. Van neki még egy szamara, kisebb nálam. Együtt járjuk az utakat, visszük a hátunkon, a hegyi vényeken a városi férfiakat, beszélgetnek, a sziklák között lépegetünk velük. Éjszaka legelünk, a csavargó is ott alszik a földön. Kiköt minket a kocsma elé. Áldogálunk. Egy széket a feje fölé tartva indul felénk, elfutunk, utólér, ütver a székkel, jönnek ki belőlem a hangok. Felpakolja ránk a zsákjait, és sok autó között megyünk, várunk rá, míg bent van a kocsmában. Inkább elmegyek. Zúgnak az autók, találok egy helyet, ahol fű és széna van, ló áldogál, és az emberek kis szekeret kötnek mögém, viszem rajta a szénát. Sok ló van, nyerítenek, de hallok egészen furcsa hangokat, Sivítást, ordítást, és akkor ott ül rácsok mögött velem szemben Egy hatalmas, csíkos állat, tigris. Nézzük egymást, míg az ember a kötőfékentől fogva El nem vezet egy másik ketrechez, ahol egy hosszú nyakú, Fehér állat görnyedve dünnyög, jeges medve. Az ember elvezet a sivító majomhoz, neki a rácsokon túl még lánc is van a nyakában. Megyünk tovább. Nagy, kerekfülű, szürke állat, nézem, ő is néz, elefánt. Egy magas ember magához vesz, megszabadít a szekértől, és megtanít szorozni. Legalábbis ez az attrakció, amivel fellépünk a cirkuszban. Bundám tiszta és fényes, hátamon semmi, csak egy bóbita, az emberek tapsolnak, valami jó levegő árad felém. De egyszer csak ismerős pukkanást hallok. Rémülten odanézek, hát a csavargó ül a lépcsőn, és éppen meghúzza a palackját. A hangok kitódulnak belőlem, és menekülnék, de négyen négy felé húznak, leszakad a díszkötőfékem, a csavargó bejön értem, és elvisz. A kicsi szamár mélyet sóhajt, amikor meglát, és újra lehajtja fejét. A csavargó elvisz egy rozog a házhoz a dombok közé. Néhány tyúk kapirgál, mi a kicsivel elég hosszú láncon kivagyunk kötve, hogy legeljünk kedvünkre. Éjszaka van. A városban egy zajos házhoz vagyunk kikötve, A ház tele van emberekkel, Szól a zene, Az emberek egyformán lépegetnek, Ott van a lány is, És a suhancsal táncol. Mellettem petárdák szikráznak, És robbannak, félek. A lány és az anyja beszélnek, De nem néznek rám, A petárdák szikráznak, és robbannak. A suhancok felrakják a hátamra a csavargót, Éjszaka van, viszem haza. Lecsúszik, és nem mozdul. Ott állok vele. Emberek jönnek, elvisznek, aztán eladnak a vásárban. Egész nap járok körben, és egy nagy követ forgatok, zörög a vas, a lánc. Ha megállok a gazdám ostorral, ver csupa sebb vagyok, nem eszem, nem iszom. Csorog a víz. Megvizsgál egy orvos, zabotra kelém a gazdám, ilyesmit csak a cirkuszban kaptam, de elveszi előlem, ahogy az orvos elmegy. Forgatom a követ, ostorral ver a gazdám, zuhog az eső. Éjszaka van, kopogás a kapun, a lány jön be, nem néz rám, ott marad a gazdámmal, reggel kiszalad, nem néz rám. És jön a lány anyja, beszél a gazdámmal, Aztán megfogja a kötőfékem, és sétálunk, Nem sietünk, hazaérünk, és megint ott vagyok. A lány ennem ad, nem kell dolgoznom, Csak néha a taligával vinnem őket. Az apja fog be, egy romos házhoz megyünk, Hallom bentről a lány sírását. Kijönnek, felülnek a taligára, Hazaviszem őket. A lány anyjával járkálunk, Leül a réten egy fatövébe, én legelészek, jönnek a suhancok, és el akarnak vinni. Az anya mond valamit, elvisznek. Földíszítenek, valami könnyűt raknak a hátamra, mint a cirkuszban. Orrom előtt lóbálnak egy csilingelő füstölőt, bemegy a tömjén az orromba, sok ember lépked mögöttem. Éjszaka a romos háznál vagyok kipányvázva, legelészek. A suhancok kibejönnek, feltörnek belőlem a hangok. Bevisznek egy raktárba, rám teszik a teherhordózsákot, és megpakolják. Megyünk fel a hegyekbe, meredek az út. Ha megállok, vagy az egyik, vagy a másik suhancver rám a botjával, vagy belém rúg. Hajnal felé érünk a tetőre, lövéseket hallok, a két suhanc elfut. Ott állok, lőnek. Szúrást érzek az egyik melső lapockámban. Leereszkedem a tövises bokrokig. Csend van. Csak a szél, csak a madarak és a bogarak elindulok. Ugatnak. Csilingelnek. Lehasalok. Körbevesznek. Egyre halkabb a csilingelés. Eldőlök. Süt a nap, de belül hideget érzek. Hát akkor kibúr.